صراط الذین لاردہ غکسان منتوخے انعمت علیہم چتا انعام کرد پاوی او انعام بارکی الله صلور ڈلی ذکر کی انبیاء او شدیخین او شہداء او صالحین او دا د جمہور قول لے او دا خبر ذکر شوا چه شرات مستقیم د کتاب الله او د رجال اللہ د دوال د مجموعین ملاویگین وګورای الہ الالمین پسمر خلق او انعام کړه چې مونږ دل سوایو مونږ چا لا روخه چې صاف انعام کړه وې وګورای سورہ مریم شپاړه سم پارکی آیات مبارک وګورای د وکم سپیټم نمبر اولائک الذین انعم الله علیہم من النبیین مخی اللہ غنو پیغمبرانو علیہم السلام ذکر خیر فرمایلو مدلت وای اولائک الذین دعوا ہغ کسان انعم الله علیہم چه نام و حسان کړدل مِنَ النَّبِيِّنَا يَنِدْ فِي غَمْبَرَانُنَا مِنْ زُرِّيَةِ آدَمَا چِدَا سُودَ اُولَادَّ آدَمَا لِهِ السَّلَامُنَا وَمِنْ مَنْ اَوْزَنِ دَهَغَ چَانَوْا حملنا معنو چې پورتخړو مونږ غویدنو حلي السلام سره پکشتای کې ومن ذريه ابراهيم عزني و دا اولاد دي ابراهيم عليه السلام نا وا اسرائيل و دا اولاد دي ابراهيم ممه داغ غ چا هدنا چې موورته هدایت کړړو وژته بنا اومونګ غه کړړوب عذاتلله علیم آیا ت الرحمان کله چې بې هر رو و بکیعا نو پریبا و تل سجدک انکی و ابکیا او جڑید انکی اما ایسوڑ سجدن کئی خواہ اوی خواہ خبرہ فوری تو رو کی بیاسی من تنانم تول چپ آیات مو آوردون سجدو کی خروا سجدن و بکیا عمر رضی اللہ عنہ ہوتا ستر و آیات کی برایشی قلب پم امبر آیات دو سجدیو سورا کو بشو نو تولو سامعین و مکالب و مکا خبر دالا چ فوریت اور سړیو کې ورنموځ به حدسي دا ده چې د سجدې د کلاوت واجبه را کچا تا خیر کو نو د په تاخير باندې نه بیا به کوي او غرض دې سر الله او رحموش وې کله آیات د سجدې او لستې شیوب بنی ادم سجده کوي نوشتان پجڑا شی چوي وې وې هاي تباہه دا بنی آدم تد سجدی حکم شونو دو کو الله با جنت ورکي او ماته حکم کړو نمای انکار کړو نو ماد پر اور دے غره دیات کی موقت چللا پخلو پیغمبرانو نعمت کړو دلارد حق شان چتا انعام کړو په وي اغا الله ستا پیغمبران علیہم السلام دی داغوی والا لارم تو ہے درگو گر اللہ انام و حسان کو چاکڑے سرال امران و گوری پاول کی او ایاس ګورئی 103 نمبر چې انعام پچا باندې شاو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منگولیو لگوی تول پا رسیو پا کتاب دا اللہ جمیعن تول پا اتفاق ولا تفر رکو دلی دلی مجوری گئی واغکرو نعمت اللہ علیکم اے اللہ صحاب رسول توی رایات کئی نعمت دا اللہ چکڑے دے پتاسو اور صحابہ معیار د حق د کتاب قرآن په نصوص مونږ وايي الا لا غچا لا راله خيچتا په نام کړه او قرآن کی وی نهامه پچا کړه د خپل حبيب په مرګ رواني وذکرو نعمت الله علیکم رایات کئ انعام او احسان د الله چکړه د پتاسو اذ کنتم اعداءا قلت ویثا شو دشمنان په زمانه د جاهلیت کې فالف بنقلوبکم نو محبت او شستاسو د ژونو په منس کې فاصبحتم بنعمتہی اخوانا نو ګرځیدل یې په سبب د نعمت الله روما نو ګور آیات کې جوسته دی و اصحاب رسول د الله نعمت شوه الله دَاغَ پَ نَعْمْ كَرَو، دا غچا لارو خېچتا په نام کړو چې حستاد حبيب بلا واستي مرګريو سوره مایدو ګورې لکه دا تفسير و رېدل چې نه د موسی او د عيسى عليه السلام مرګري مراد دي دا غي فضلك د تحریف او د نسخ نمخ کې وگرایش پاگم فار کی سورہ مایدہ آیات وری درویشم نمبر قال رجلان من اللذین یخافون ان عمل الله عليهما یدخلون علیهم کنی اسرائیل باندې الله jihad فرض کو قوم د بزدلۍ او د کمزورۍ او د نامردي خبريو کې قال رجلانی فرمایلیو یو ذو اوسړو من الذین داد حق سانو یخافونا چې الله نایریدل ان عمل الله علیهما انعام عام کړی والله په د دوواړو په او په مجبالليقومې د ب خوندې خبرې م کوئ اودو خولوو عليهلی الباب ورزن نه شيء په د کاافو په دروازې د دښار الباب نه مراد باب و مدی نه چې ح نه فضا کل چې ورتن شيطان سو په دوي په دروازه د خار فئنکم غاليب نبي شکتا سب غاليب وي وعلى الله ان کنتم مومنين پرلا بر وسه وته ما دخه یکتا شوممنا اگر مفسرین دغه نظر په ټوله دین تاسو یو تفسیر اوریدل او الذين انعمت عليهم سودی اصحاب موسی و عیسی عليهم السلام قبل التحریف والنس نو دذید دلید ذهو اگر صحابه تکل اجماعی وای کې نام نه پيش نو کلین فرادی او یو کس نه وای چې ما په نام کړه او ګورئ احضاف یو اشتمہ پارکی سور احضاب گو رئی او دا آیات رازی دو کې کی وم درشم نمبر آیات گو رئی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي یاد کا اغا وقت فرمائلیو حبیباتا اغا شخصتا انعم اللہ علیہی چلا پے نعام کڑیو فسبب دیمانو دے دی اسلام وانعمتا علیہی او حبیب تاسم بے دا غلاماین د ازعت کړو او په بشید دی او زید رضی الله عنه امسک علی کا زوج جان سره او سات دا بیوی دی نو ګور یو صحابی تم ی الله په نام کړه څوک سوګدا وي جم تلاره خلکو جتاب په نام کړه هغه نام په چا کړه او زید بن حارثا رضی الله وانغو نو صحابه مے یار د حق دی الزینا انعم تعالیہم کیک انبیاء علیہ السلام دی او شیخان دی نو نور صحابه کرام پک دی دیو دی جناد عبد الله ابن مسعود رضی اللہ نو صحیح سند سرقول لے ومنکان مستتن ف یتن نه بمن قدمارڅک کل غواړی نو دا چې فاد شویدي س او پسې د روان شي اوږ حی د مشکال شریف کے مرراغلی س کاګورئ ان عامې ه سوکی۔ چی مونگ دل تسوال کو چی داغی دل آریف سی مروان کی سوره قصوش شلم پارکی اوگوری او آیات داغی اوگوری واللسم نمبر واللسم نمبر آیات اوگوری قال رب بما انعمت علیہ فَلَنْ أَكُونَ زُوَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ قَالَ فَرْمَائِلِي مُوسَىٰ قَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَبِّ اِي رَبَ اِمَا بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّا دَا بَاد قَسَمْ دَا پَارَ دَا او دَا مَا بِمَا كِمَا مَسْدَرِيَ دَا او جواب قسم مَحْزُوف دَي ا اقسم بانعام زمان قسم وی په نام ستا پما ستا پما ناکړه ده مالک نبوت او پیغمبري او عمرن وی شان را کړه فلن اکون هر کس نبشم زو زهیر للمجرمین امدازید کافر مجرمانو نگردی آیات مبارک کے سوال دے لار دہاغ کسانو انعام تاڑے ہم الہ الالمین چتاپ انعام کڑے دے دا اغ خلق لار راتو خے چتاپ رب کریم انعام کڑے اذن تے انعام مقید نکو چي عموم فقراشدس نيجي کمن عام د فقره حذف د مفعول قال تق... تقازاد عموم کي او کہ مقید نکو دا الله نعمتونو دمر دیر دي دی چي سو کشمیر له نشي سوره سلور دیر شمات کوي انت عدو نعمت الله لا تحصوها قد الله نے مستونش میں رہی نو تا شش میں دل نشئی بعض علماء او دیدی کہ قد مخذوف گردوره انعم عليهم بخلقهم للسعاده تا عام کھڑے دے د ساده د פאר دی پیداخلی به خلق هم للسعاده لار ذهغه کسانو چتا په نام کړه او هو دی د ساده د פאר پیداخلی یا نعمت علیهم بالهدايه ثا غیبان انعام کړه دے هدایت و هدایت سراو تاورتا هدایت کڑے ناغی هدایت مندلے دے منگم ددائی دلار پشے روان کے ددوی دلار پشے لا حلال من غیر المغدوب دا بدل دې د هغه کسان دی چې موږ یې نام کوله خو دوی او کله چې صفه <تصفيق> راځي دا ور د ضالين معطوف دی پرته له معذوب علیہم باندې او دا لاد نفی د تاکید دफार را کوم نه چې د لفظ غیر مفهوم وا وګره باندې اساس لارذ هغه کسانو چې تا نام کړي او ذاتا چې په نام کړي دادا سیدی غیر الممدوم علیهم ندی چې غضب کړي شوه د پاQtGui او ندی دای ګمراحان دای ګمراحان ندی نو ده هر خلکو لارو خېچې نام دې پکړه او تا چې په نام کړه په دې نه حذف شوي او نه دې وی لاري دي د دې لار الاله العالمین ممتازو خې د دې لار الاله العالمین ممتازو خې غره حدیث حدیث پاک کراغلی سننده حدیث صحیح ہے دا عبد الله بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ رحمہه الله نریوایت ته قال اخبرنی من سمع النبي صلی الله علیه و سلم وهو بواد القرى على فرس لہو وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْقَيْنِ فَقَالَ مَنِ الْمَغْدُوبُ عَلَيْهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْيَهُودُ قَالَ فَمَنِ الضَّالُّ قَالَ النَّصَارَى عبد الله بن شقيق کوئی ما وری دلی دیغه چانه چې هغه د نبی عليه السلام نا او دا اللہ حبیب فواد القرآ کے او واد القرآ کے دا واد القرآ خیبر او د مدینی فمنس کے زین پا یو اسبان سورو دا بن القین کبیلی او شریتی تپوسو کو حبیب دا دا اللہ قہر او غزب چی پیشوی دا سوک دی او دا ادوالین سوک دی دا, دا اللہ حبیب او دا اللہ قہر او غزب چی پیشوی دا او دوالون له نصرا دي دا حديث مسنف د عبد الرزاق کې او امام احمد رحم الله مسند کې ذکر کړي او په مسند احمد د علامه احمد شاکر رحم الله تحقیق نه علامہِ ثمیف و مجمع و الزوایت کی ذکر کڑے او آوئی رجال الجمیع رجال السحیم دارنگیو حدیث را غلے دے دو مصند احمد و ترمیدی امام ترمیدی وی حاظا حدیث حسن غریب او ابن حبانم ذکر کڑے ادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ وینن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا اليہود مغضوب علیہم ونسواراد دلال ویہودو بان غزب شوے او نسوارادا گمراہانی قدی دیکھنور تفسیرون مولماؤں گلے دے جمہور تفسیر سنے چه مغدوب علیهم یهود او دوالین نسوارانی او یو د دا مفسرین دام دے چه المغدوب علیهم مچرکان دی او دوالین منافقان دی تردی چې باجو علماء او دا چه مانام کڑی المغدوب علیهم بیتباع البدا او ادوالین عن سنن الہدا تا تفسیرون امام قرطبیو او د و ذکر کڑی اے مغدوب علیهم سوک دي چې دا بدعا تو پسیر واری او دوالی سود دی چې د سونو د هدایت نبی لاری دی دایما مقرث وي وی وهذا حسن وتفسیر النبی صلی الله علیه وسلم اولا واعلى واحسن دا تفسیرم خیر پر خدای الله د حبیب غډر خیر سره دی دغه کی عثمان راضی رزوندی مشایخ رحم الله علیه ذکر کړه سره د قلب می تفسیر په پو اصول او پوه شي چې د پیغمبر باندې او یا تفسیر راشي نو بیا دا بل څه تفسیر لسی زرو که پوه نشي په خبره ونه نو د دې بحثوی چې دا د المغذوب علیهم یهود سره تفسیر او د ضوالین نصواراو سرا دا په سبیلې د تمثیل له کموخ حیات نازله دو د مغدوب علیہم مشداق دی یهودو نه بغیر نور چکنو او د ادوالین مشداق بغیر د نصواراو ننو نو دي توي تفسير بالبسال او علما وې وت لا يقتضي التخصيص مثال تقاضا تقاضى تخصیص نکې بل العبره لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب آیا په عموم د دې ډول مثال فتور دی کلام مفسرین یاد الله حبیب یو مثال ذکر کړي دا معنا نه دا ګریږه بعض غضب پرې شوي په بل ځکه قرآن حکیم کې الله اسباب د غضب ډیر زیاد ذکر کړی نه اسباب د غضب چې پچا کې موجود وي د الله غضب ورته متوجي قرآن کې مختصر غوټو غوړې اسباب د غضب سړي الله د قهر او د غضب اسباب ذکر کړی وغری هر مشرک منافق دد الله د غزا غضب او د قهر مستحق دی سوره فتح او غری شپغشم فارک دی اسباب د غضب او غری حیات مبارک او غری شپغم نم برد سوره هرې بل منافقی نه منافقاتې وال مشرقول مشرقات او دی دپاره چې الله ذاب وورې منافقانو سړوته او منافقانو ځنانوته وال مشرق وال او مشرقانو سړو مشرقانو ځنانوته الزانین بالله زون السوم لا گمانونا چه كيفا اللہ گمانونا ناکارا علیهم دائرت السوم فدیدیوی مصیبت ناکارا وغدب اللہ علیهم قربہر منافق سڑی او خزا پاہرم و شرک خزاو سڑی وی و علیہم غضب دا اللہ دیوی پدوی و لعنہم او لعنت دا اللہ دیوی پدوی و دیوی پلانت کنی و آعدد لہم جہنم تیار کرے دیدوی دو پارا جہنم و ساعت او بد دا زید ورکنو کله ګور اسباب د غضب دا چې ذکر کړي وګورئ سورې بقره اوله پاړه کې آیات وګورئ 9 نمبر نذګه اسباب ودلان دي چې څوک مرغې نو عابد فخر او غضب مستحق وي 9 نمبر آیات وګورئ د سورې بقره به اس مشتر ای اکفرو بی ما انزل اللہم بیسا مشترعو بی ہی بد دیا غشه انفسهم چی دی خرس کری دی پاگی خفل داغ مخصوص بی الزمنه دا چې د انکار کړه به ما انزل الله دا هغه کتاب نه چلل را لګل نه او دا انکار او لیکړه بغيان دا بغيان مفعول له دې دای فرو فرود پارا کفر کړه د وجد بغزنا اي ينزل الله من فضله دا شرع لی الله ذخل فضل او مہربانینا چی وحیدا وی غمبردا علای من یشاء من عباده باغچا جووار د خپل بندگانو نا چی محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فباو بغدوا بال علا ودوا فبا او په معه د ررجو د واپ شوي او یاد د با او معه او لماقیې لکه دا بهسې به خه کې رام شي سوارو حقا دی ګزی دللی او مستهق د غضب د پاه د غضب او دلته د غضب نه مراد تص نه ده بلکې ته دفته کار فور بے در پہ فدیہ یہودو د اللہ غضب نو ربی غضب علی غضبنا مراد و غضب نہ لدی بلکہ ترا دفو تکاثرت مراد و للکافرین عذاب مہین او د پان د کافرو غضب عذاب دے, دے رشفہ کوم کے دګور کله کافر په دو سړي ني سي نو اي باندې الله غضب راي کله ميدان جهاد کې کافر صرف فرضی جهاد دې او د شروط برابر تا شا کا نو پدم الله غضب دې دګور دا سي اعسره انفال کې وګوري دهم پارثي سور انفال وګوري دشمن کافر ته دې شا نوید اللہ په قہر او غضب د ځان کا کړکو آیات وګړئ د دې نمبر و مې ولې هم په یوم اذل دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الافه قَدْ بَأَ بِغَضَبٍ مِنَ الله أَسَوْچ کوي پای اسباب د غضب ذکر کئ و مَن يَلْهِمُ تَشْكُرُ رَسُولَ دِ كَافِرُ تَ يَوْمَئِذٍ پَدَغَ وَقَدْ جِهَادَ کټول دست نه د مُراد ترې جِر سار رَ مَافَامَه پُورِ شَاوَ يَوْمَئِذٍ نَټُولَ رَزْدَ مُراد دغه وقدم بلا وذ مراتب اگر کا غمن ټونا او ګنټاو شکوڼو نی و ومیو الہم چا چو ګرزول دی کافرتا یوم اذل فدغه وقدم مقابلک دبره شا ولا ها الا متحرفا مگر دا چې دې اعلان کونکې تا هیڅ مقصد نه ده جهان گی حرب جوړئی او متحیزم یا پیوسکی دن کې نریلا پیته ندلتاي املر یو کا واپس راځي نشاد ک پتغمرګرو لدارته چې کمکار او خودي دشمن سره وک یا پیوسکی دن کې د خپل ډلې سره د دې اسباب شرعیه نو بغیر کچا کا خیر ثقم میدان د قتال کې شا غ بمن الله ب شکه د اخته شويدي په غضب سره د الله نه واو جهنمو ځ د د جهننم دی و مشر اوبد د داځ د ورلو تااسې بهقرآ کې لټوي ګړه صاف د غضب الله ذکر کي زریده کی تفسیر دے وتریفی د مثال والے څو شوبای ها نو نبی علیہ السلام دا تفسیر د تمثيل فر زریده روزاده نور اقواله منافقین نه ده دا نور اقواله منافقین نه ترڅ قرآن د دلال اسباب ذکر کړی اگر چې وړه لفظ غضب ډېر دی يهود او فارق قران کراغله او لفظ ضلال دادا نسوار او د فار ډېر راغله او قران د گمراهي اسباب ذکر کړی نو دغه اسباب چې پਛاتې موجود وي نو ادوالین کې باغیده خليږي د مثال فتور باندې ګرې اسباب ذذوالا داغره قرآن بیر ذکر کړی ازمږ دی مشایخ یو ولس جمکړي وګری سوره بقره اوله پارکی آیات یو سلثم اسباب د گمراهی سړي آیات وګری یو سلثم ګورغه وګداه یاد ده دې اخير جملې ته ګورئ وغي تبدل للكفر بالایمان فقد ذلنا سواء السبيل چا چې بدل کې کفر واغستو په زېدي ایمان ایمانې فري خو العياذ بالله مرتد شو نو دې گمراه شې دې د برابر لارنا دارنجو ګورې سورې نشا پپیزم افارکي او یا څو ګورې د سورې په سات نور سلو ختم چا چ پخبل علم عمل فرې هو نو یې ګمرا علم ور سره شتا خود علم مطابق کمل نشتا علم ترت ګورینا ا الَّذِينَ نه کسان اوتهوتو نه شوبا میل کتابوي چې ورکړی شوي د ورته سب خ کتاب نه کتاب نه ماد دیلی کې تفسیې مدارک کېيتهات شریب مراد دی او د اللري نهو نهشیبا نهمراد دی یهدو عالمانې د کتاب اللهلم میلاو د نه کوئ یشرون ضلالا لتا ورکیدای گومراہی پخپل علم عمل فریخه و یریدون ان تدلوا الشبی او دای را دلری چتا شون د شیلار نا گمراشئی نو تقریبا ول نس اسباب قران د ضلاله ذکر کړي کله کفر بالله تم گمراهي وي کله د دين کې کا او د حدود شرعيو نه ورتي رشي نو د دين تم گمراهي وي لګري سوره مايده سوره مايده ګري ومفاركه ايات ګري او ايام نمبر 2 سوره مايده ادا د شګمي په اخر کې راه ہدایت غلوف او د حد نتیجا وسکه د دې ته گمراهی ویلي د شپګمې پاره پاول اخر الصفه کې و هو یا ایم نمبر آیات ګورئ قل یا اهلل کتابه او فرمایې کتابوالو وګورل کې تلوار زکو وبیاو ګر کاره لړې دی یوه شيو کې د ژوند چې کال کې درس کوي او دې رمضان شریفي کزر زر نو یو یو روسوسي لکه طالب وای چې ختم ویل چې ختم لټل وای راوړی اټول وایره موږ به ته کاف لکینو ختم رازر کا کی دی او ختم لټل وای پای قوله فرمایا اهلل کتاب کتاب لا تغلو فی دینکم ده حد نه تجاوز مکوي پخ پر زين کي غير الحق پناه حقا ولا تتبعوا اهواء قوم برواني گئی د خائشه سودا و قوم پسي قد ضللوا چبې شکاي گمراهان شيو مشران گمراه منه قبل د دې نمخ کې وحدل او گمراه کړې دير ودلوا ان سوا اس سبيل اوسم گمراه دي د الله د حبيب درات لو نفس د اغبره بر نارنا ددا د مثال پثور بانو ورنا اسباب د گمراهي قران ډېر ذکر کړني دي خو هي ممتلړه ده کسانو چې تا په نام وسان کړي او داتا چې په نام وسان کړي ندي دې چې غضب کړي شوه د پدوي او ندي دې سہی گمراہانم ندی سہی گمراہانم ندی وروتاسو صحیح احادیث اورید دل چې صحیح سند سره روایت راغلي د المغذوب علیہم په تفسیر کې دارنګي د وذوان لپ تفسیر کې ادا اهل الملکدی دا کول دي د بازي سلف اکبرن مبرز لگا ویسا لکو بوی سوک چی زمونگو لماوں کی خراب شو پگڑو اڈو سر دے فینم اعمل نشتا ففیہ شبهم من اليہود پدکل یہودو مشابہت راغلے او سوک چی زمونگ دی عبادت گزاروں کی خراب شو لپدوی کی مشابہت دنسواراو دے ای کی مشابهت صدے د نسواراو ده وګور دي د آداب او نडक کی ثابت انعام ته کی د انعام نسبت اشاره کو الله ته او المغضوب علیهم کی د فقدا سنت سنت والجماعت مسلک ده چې غضب خالق څوک ده و غی کی نسبت اللہ تولو کو ادب کرتی سدا آداب و ندق کتاب دے ذ خیرو ن نسبت اللہ تکے او د شرو ن نسبت ادبن اللہ تر تکے دل تو علماء و دانشمن لیکری و ی د کی ګور ده الله صفات دی او تاسویج توحید فل اسماء و صفات ند قرآن نصوص راغلی احادیث مبارکم صحیح راغلی چی صفات غضب الله تبارک و تعالی به کما یلیق بجلاله لکه حدیث د شفاعت کی وا راشی مسلم بخاری شریف کی حدیث سے ہر پیغمبر ادم علیہ السلام تب خلق لاڑشی بل پیغمبر تب لاڑشی نه وئی این ناربی کاد غدو بل یوم غدو بر لم یغدو قبله مثله والله یا خو دوبه بعد هر نبی ور وی زما رمن داسې په غذب دی چې دی نه مخکم داسې په غذب کې نوور راغلی او د نه پس ممررانشي نو زهو ورته نهنشویللی چې تا او سره ای حساب شروع کې دژ عمامته هاوي په عاقیده کې اَپقاعدو کدا ټول امامان دیما امام ابو حریفه رحم الله پس روایت او ای عجیب خبره زمو احنا فروع فروعی مصادر کې امام سے فضیلت اپقاعدو کدا بن بچه پس, پس روایت دیما صحابی وئی والله یا اطب و يرد لا کا احد من الورا الله غسا کی گی پا غزب کی گی وراجی کی گی خدا مخلوقاتو غنتے دا مخلوقات تو صفت دا غزب چاہتا ثابت تے اللہ تا صفت د رضا الله تا ثابت تے او یعنی ابنی ابل عزوی پا شرحد امام توحاوی کی وَاِمَدْحَبُ السَّلَقُ وَسَائِرُ الْأَئِمَّ اتباط صفت الغزب وَالْرِدْوَى وَالْعَدَاوَا وَالْوِلَایَا وَالْحُبْ وَالْبُغْضِ لا تول صفت صفات اللہ تا كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ سِرِ ثابت دی صلف صالحین پڑی کی تاویلم نکے رس تو باز بادل پرس سراغلی نو دو باز اہلین منتاویل راغلے وہ صلف صالحینو صفات پخبر مرتبہ کی بریفی او اي كما يليكم بجلاله لدي کی صفت غضب الله ثابت شو ادي دې کې لفظ د ضلال راغ دا په غنو معنا غا نو راځي زموږ د مشایخ وظام مې دا سړې ځکه لفظ ضلال قران کې تقریبا ف یو لسمانا غاروانی استعمال شویلې اگر چې قران کې دا لفظ سکمسل کارته راغلي کله لفظ ذلال راضي په معنا دهيره دو ادي پر غوري دا زموږ هرځه کې څه کپ کله د بیاو مبارک وي موسی علی السلام و ما اوجل و و ادب د ذاللس نو کته ذلالت دا یو معنا دګړي پدې اخو به نبی ست انده شې بځونه او کې چې هغه به د هغه سره مناسب پني نو لمزه د ولان زموږ دا العلماء وی فېو سو ما ناغانو راضي ورکل په معنا ده هېری دو راضي ګور درې مپاره سوره بقره کې په معنا ده په معنا ده هېری دو راضي آیات ګورې دوا ثا و دوا ثی آیات او گدا یاد ده و تاسو پا کتا جمله او گو رئی جدا انتا دل احداؤما او مونتو او گو رئی جمله ناو مير جالكوم ذناري نو استا سنا فاللم يكن رجله كشريذ विद्वسلي فرجلن يو سره وامره ثاني او ذوزنانا ادي دي کیو عجیب خبره کو د یو سړیو مردا الله جوړ کړې کوملیانو جوړ کړې باندی لیډران وېدای چې کفر دا خبره کلو کی خو بیا د یو سورن ښه پښښټ ماش یو لیډر خبره مو سم چرته اخبار کې چې انده وګړي دا مليان چوي دي د خزي گواه نیمه مادا نو بیا هغه ولا کلیمم دی باقی دا مولا ویلی ک د عرش مالک وی دې د وګړي دی آیات چا وی او دا رسول الله علیه السلام وی غره قران ویدد او خذوا گواہی دی او سړیو مردا دا مولا وای ک الله وای ددا شیرا دین پدنامه دا له ویدا مولیا نوې کی د خځه غواہی دی په دغه غوږ دور نیډه راځ نو ای باوری ولا کلمم دی مکی دام مولا وی ک الله ان النبي <سؤال> عليه السلام <سؤال> یوځلوګ حدیث بیانولو زنانو ته ویلي می په اور کې دي د او تاسو خیراتونه ډېر کوئ دو زنانو لپاره چې د الله حبی د می رسول الله قربان مندي په څو په اور کې دي دې دوی تاسو نو شکر دې راکوئ تکفرن العشير وتكسرن پایوب اللام خان ډیرو دی اته خاوونه شکرګیږی را کوي او ایماده سي د عقل او د دین نقصان ولا اساس غون په لې دی دی یا وقلمن شری نه یقلبوتلی اته خذو ناقص سي دین ناقص کم کم دی او عقل نشا ته بوتلی شری نه یقلبوتلی دې معامله به سوداګر نه غوښتل چې اقل وې نو سودا په څه کوله کې خځي به کوله بوتل دې کنه هافه د دې وړلای او خزه څه کوي وسا کډېر او اجماع کې اقل څه په کليشتا پکار دا دې جګي وړو کلو مول دې څه د سودا کوله راغدانانه ورته وي سمون د اقل نقصان څه د الله حبیب ود الله حبیب بوخاري شریف دیسته واید دوا او خذوا گواهی یو سړیو مردا کنه ناغه یو قربان ده دا پداسته دا زواکل کې نقصان ده ل دوی زموږ د ذښت اوسان سره وګوره پتا سو فهمیا چې دا څه رضای راضي چې نه موسکول شې یو نورو جلی وې ده دا قربان ده صرف پداسته سو د ذښت ده وګوره دی کې وای وای انت دل احداهما دا چهیر بشید یعود دی, دی دوارنا فتوذکر احداهم الاخرا نرآیات بیگی یعود دی دوارنا بلتا دیده کی دا لفظ دوالال فمانا دهی ری دونے کل لفظ دوالال سادگی ری لوئی لیکن من پختو کیو آئی وہ اکلان آلن دین لانے مسلمان تو مسلمان دے خوشادہ دے اگرئی سورہ یوسف دولہ سمہ او آیات اگرئید سورہ یوسف حتم نمبر لفظ دوالال فمانا دسا دوالی رازی اید قالو لیوسف و احب الى ابينا منا ونحن عصبتن ان ابانا لفی دولان مبین اذ قالوا یادکا وچوئلیو دیر رد دي یوسف علیه السلام اخپل منسک جرگشیو لیوسف ویخامخا یوسف علیه السلام و ضرور دورور ب دین احړابنا من نهډیر محبوب د زمونږ نه زمواته وونحنو عثبتتون موګ یوهډ لو ان ابانا ل دولا مږ ب ش کووالي د مح سررم زمون خا مخاض د په سا اګل د سای په جوی وي چې زموږ پرار سري هي ګبره نو نبی ته چې وګمراو يا مسلمان پاتې دی کیږې اپ دې اتفاق دی چې د يوسف عليه السلام روح نه ګناه نه شو د خو مؤمنان ان ابانا بيشکواله لفي ذلالين مبيه خام خاطر په صادګي اختار کې قال اور لبد والعل فماناذ محبت راضی دی سوری یوشو کی وګورې پچنمه نمبر آیات کی یعقوب علیہ السلام ناشته او نو اسو کڼ وسو ثوي سو کال فسوي نن فماذ یوسف علیہ السلام وی لگی قالو نو دای ور ثویلیو ادیج او را سوال لیو ای قالو قائلین سوک دی بچی بوٹول تقافی لکی لارد دی؟ اوال داگن وسی کڑ وسی دی ایو خو لارد دی نسر کی دی یوسف علیہ السلام تا دی لسوار لارد دی او بین یمین فاغ قاسا کی دی ولی شویرین قالو ویلیو و وسو کڑ وسو ت اللہ قسم پاللا انک وشکت ای زمو گباجی لفی دوال الخلق قدیم خامخ محبت کی سورہ کال عشر عشر مخور الا تی بوینہ بارے لیک ان ک لفی دوال الخلق امام مجاہد قول دلتا مفسرین و ذکر کرے وی لفظ دولال پمانا محبت دے لفظ دولال دے کې کی پمانا دا محبت دے او کلا لفظ دولال پمانا دا برباد دیدو رازی اگر کاف دا پمانا دا برباد دیدو رازی سوره كهف غورايش پاره سمي فاري په ابتدا کي او ايات غورايو سل سلورم الذين دل سعيه في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يغنون سنا د د کې او دولالت <سؤال> ف معه د بربا د دو د الذي <سؤال> نه هغه کسان دوله سای هم چې بربات دمهته پووشش داوي ف حيات دنیا پهژون ددونیا کې ا د الله د ننه بغیر په نور لارو لګیانې اورسماتو بضو ت د دنو میخی او شرک او کفر تکافر د جنه دیغه اغه انسان چې برباد او تباد کوشش دا وی په حياته دنیا په دنیا کې او هم یشبو نه ګمان کوي انهم سنا چې هغه ہے سامل كون کې دی کله غفلت فمانه زلالت فمانه ده غفلت رازي غافل کېدل لک صورت واهاش پړسم فارق وګورې او دا ویه یا وګورې دو پنځوستم نمبر لخصې دلالان فمانه ده غفلت رازي قال علمها عند ربي في كتاب لا يدله ربي ولا ينسى فرعون موسى عليه السلام توي فخوانو ته خستاسو دا دعوت نور رسیدله نتا شو دا غي بارک قال علمها عند ربي في كتاب موسی علیہ السلام فرمایلو علم د په خوانو کېړو او د دی و فاسوی خلق زماد رب صلی د فی کتاب په لوح محفوظ کې لا یذل ربی غافل کیږي د رب غوا ولا ینسا او وجيه کي لاي دل په معنا د غفلت راغلي دي کله دل اله په معنا د دې سور سور پانه یو شي د بل شي نه اڑول لکو غري سوره فرقان نلسمه فارکه او دا غري يا صبري درشن وختم نمبر يا تو غري جو سلوی اختمایاتو گو رئی این کادا لیدلونا عن آلہتنا لولا انصبرنا علیہا دا اندرے کی مخففا من السقیلن او پا دیکی امیشہ زمیر دشان محضو نو ان اے انہو خا د ن دیو دا پیغمبر لا یذلونا الیهتنا چا خا وحا اڑولے و منگ د دی خلق خدایا د عبادت او بندگی رینا دی خو ن دیو بس مونګه اڑولیو لو لا ان ک چرینو منګ سبرناک په دیवाडी اګه مونګ لګنې ورو دی پیغمبر خو ته انولو ها سمو وایي ها سمو وایي چرویګه ها هره ورځ ورو وایي اوځي نو عالی او سری عالی نهغه به خبره ونه اسو ابو داود شریف درشه پوځي شیخ و دې به جواب ورکړلو ورکړلو خاصه دا وله یا ويخشه آیا لږه ګرمټ جواب مورکاو نو سموي آیا ته خو دې هو کتل څنګه څه یې الاینه نه راولیا دبې تا غره نه سین بو بل راولې چې څه دอาหาร نه سبب پاتې شي وای پوښته کنا د ولالات فمانا د سره یو شه د بنه اڑون ان کا بیشا کشان دا لا یو ذل نہ علی حتنہ دا دیس دیو دا پیغمبر کافر وای چې مونږه اڑولې و دې باد سو بند گري د خدایانو زمونه کله ګور د ولالات فمانا د روخه ذو رازی قال الدلالث فما ناز درو کي دور عادي لكه ويستمه پارسوره سوره الا ان ميم سجده کي وګوراي اياتي مباركه وګوراي لسم نمبر وقالوا ايضا دلنا في الارض ايننا لسي خلق جديد په قالو د کاافو ویلواعذال نه ا کله چې شومونګ رک ار په دیزمکه کې خاو سره او په دقب کې بلکل زمونغې ببت د خاو سره راژي د ویل کله چې شمونګ کې او خاورو سره خاې اِنَّ لَفِي خَلْقِ الجَدِيدِ دَاعِي مُنْغَبّ بِعَاقِبَةِ كُرْهُ يُبِيدَ إِلَى سَرَ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ بَلْ كَيْفَ يُفْمُلاَخَاتِخْفَلَ رَبَّانِ إِنْ كَارْ كَوْنِ كِيهِ أَوْ كَلَ ضَلَالَتْ وَمَانَ دَهْرَ يَارَازِي عزرچل تو لما و نوري ما نا گانمګي سوره دوحه ويرشم پار کې راي يوماي هاتنيو ګوراي و وجدك دالن فحدا مندل او تاسو نره حبيب حیران وي چدا عمر عظیم دين بسنګ رسول فحدا نذر دی رسول نار الناسانک زکه د امر لوی بو جو الله وی الذی انقاد ظہرک است اشای رات ټکنیوا او الله وی ان سنلقی عليك قونا ثقیلا یو ډیر درن بوج والا کتاب ضرب نازلو دو دپی پر رسول کې حیران وې فحدا په حیران کې هي ختمه کا ولضالين او نلانه ګمراهانو انذيه من ادو انذيه ګمراهان سنت طریقلا چې سورې فاتحه ویلې شي چې آمين ویلې شي آمين او یلا څنګه دعا سکي قبول کړي په دې کې ګورا د امامته یو طریقا الله حبيب په مسکدري سکتات کول هغه یاسو هم سکتاوي چپ کې درته یو د دې تقديري تحريم به یو چپ په شو د سنا ویلو د په ما शकतاو چې کله به سورې فاتحه ختمه کنه शकत به وکړه هغه په شیبه امین وي او शकत به ځکه چې قران د غیر قران نه جوړه شي لکه سورې فاتحه قران او امین قران نه ده शकत سره پاراله بیا دغه शकत چې کله خیر ختم شي له لوګو په शकतاو کا چې ساده دې دل راځي د یادو روګه د پاره الله اکبر وایا ام هم ما تاسو له یوې قیامت نه абаد خاصم کووي برو رو یوز وځي په خورې ابابتي دا ال ته چی غنيې قیامت کوي دې نه دا سب سمو رچاله وایې سب سم کا ابابتي او دې رب دې او یو له دې مواریا الله دې تاسو ټول متقین او ابابان امامتی ته چې کمی نه کړي با بولي امامت کې نه هوګي خو که چې د امامتای په شیطريخه د مصط طریقې طریقې کاوه هواي د صفونو د جوړېدو لحاظ کاوه وایي نبی عليه السلام په تمام عمر کې داسی مز نه کړي چې د کلمې جوړېدو حکم ني کړي ازو موږ په حواله عمر کې چالو دی دی بلکه زه سب جمله دې په طریقې سره یوزي کی بوخاري شریف ختم تا ووځو بعضي جماعتونو کې دغه تموتوري کړ خواري عالی عالی ده څنګه بعضیو نو کی سارونه تړلې نو امام مولوی وی ټول بوتلې سره کوي داداشې په له وی مو په سب صف کو کوي شپد پن جوړونه جوړي دا چا په وړاندې چالو یې چې دوی په برابر کوي نو دا دې ځه وی چې په یو کې زهر ورکړ چې سوقه الله مو هغه چې صبر یې نه کوي دا چې یو سپک پالا اره چا یو کس پي هاه دا څنګه د حدیثو کرا په لیا بای د جرير ابن عبد الله رضی الله ان مبارک اشاره هی و یو شرعي ګسټه وا زکه دبر دنګو ویسر جبودر دو دمر دمره سينه به تیچتا وا او دومره خایستاو چې یوسف و ها زیه الامم بے ورطوی تا دی امت سا یوسف بے ورطوی دمرا دنگو شارحیلو لیکلی یوگا دی سوا تو چی دو اللہ تور ترخ جوڑا گی ستا دو نام چی پا دی پنج اکید سب جوڑی کی دسن اے او گب او گی سر برابر کی پندہ دا پندگی جائی او پندہ با دا پندی سر برابر کی بز چا خپل لې دا را را پنه یا به مخ کی او پون دي خو یو ځای لیکل نو سب تک مزه نه جوړي وای ها یو دیو خبره لر نه یې یو خبره هه راځه شیخ سے بداسي وی مولانا سرجان سے رحمت الله عليه وې طالب کې د منولو ماده ډې رہی وې دې چې څه پسی لیکي کنه نو دروځو پیری وې درځو ته کو شهره و دې ته او هغه دې دې جوستا سوی دې نیم سپارو کې بیا وای جوستا کړل لته ویلي دوسې اور دې یو ریپرفه کنه ما سوی سب څه سره جوړې دي د پوند او د وګونا ورغه تو ورچ نه ما وګدي بل سره برابر زکنه ازما د پوند د بل سره سره نو سب ګره په ژوند نه جوړې نو که چا ولا څو رکر سره اسکی برابر کړي الله دمونږ تا سټول په دیین باې پوول کې سب د پودو نه جوړيږي او د سره جوړي جو چېقدرې زل په کار دی. دا شیطان چې دو کسان لري ولاري نو د پیشود نو په شکل کې په دمنې من کې زی راي او چې د د دو, دو کسانو مزارو مز په من کې نو خیر رشته مو او مز پاتې شو نو زهای وړه پر که نه. د بوله زه پریزی ه چې زه ولا پرې نه ځای کې دی منځ کې د امام زمواريص چې دبره صفونو سره هغه دا جوړ زووروري ما وی چې نه درځو وسو نو یو برر دی لانو یو په کولو والو ډیر خلک په صف کې دي وځنه کېږي په ګرا په اوسه دبرانه نو صف نه غول دا سمد طریقه را آتا څون تلوبې کوې چې سټي سف و خرابای سو کتالی بھی خرابای تیتا زیادی انتا پا گاب شاکتی رو جراشی نو خبر اگڑا وڈا شی سف کو ششکاوائی د دے امام سر بلکی امام نسائی باپ تڑلے چې امام بدری پیری در سف سفولو حکم کائی سو پیری با کئی تو یو پیرا خوی وائی کہنا بای یعنی پکار خوزی دی سو پیری ہوئی دری پیری ہوئی نو سختم کوي دې درو مقامات کې چې قرآن د غیر قرآن نه شي او دا امين مانار الله هم استجب لنا اکثر اهلل مذسماناکړي اے الله زموږ دعا سکي قبول کړي ادا غره په تیزه ویلم سنت دی او په کلا راکيم روايات را ا ما مساله دا ا ما مساله دا اختلافي دا ها یو مساله و راغې دیږي لازم دې فقهي پکالار رسله وای ها لازمون دا پکالار دوه تفسیرو نکړي اخفا دې ته یو تشهید د حروفو دې چې دې خلاتي حروف ز صحیح کپه یو اخفا دیته وای جاهر دیته وای چې تاسو له واورو اپټ دیته وای چې خپل واور علامه ابن حماد امام روح المانی دی تفسیر ترجیح ورکړي چې پټ دیته وای چې خپل واور سلوي له تاسو ایمه سر وای چې امی دیته فېورای نه پټ شو نو سرګر جور سره نو وځای سپوز وې په خبرو په خبرو مې پوښيکې کوې کوې نشوي د اغه اخفاء په تفسیرونه دي په فقيه د حروف علي یو پټول دي ثانوي ادي دکي امام روحاني تفسیر کړي انه يعلم الجهر اخفا انه يعلم السر واخفى سرت واخفى سره انه يعلم السر دې کې او بیا دې روغه تفسیر کړي امام روح که احناف کی مفتاہی ورقون سد پٹویل دی لويته جي او وروه تا جو پنه مين نه وري د پټن موه ته زرگشن موه ته يمه د پروپوائجر خپل ويسقي خپل او وروه بلانې په دي بسلو کې جنگي گئی بابا يوه په لنص او بل په لنص ته بلکې زمون علماء الکریم الله علیه قرہ رحمتہ اللہ علیہ مرقاز کی ذکر کړی وې دا اجتهادي مسایل نه لسم راځي دایمې کرامو په منځ کې دي په اجتهادي مسایلو کې منکرات نه دي سموخل د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد او د امام مالک رحم الله دا فرو اجتهادي مسایل منکرات او داوري دا دا منکرات ته څه لګيودای امامان په اجتهادي مسایلو کې څوک نه په خبره پويږي کنه دي کې منکرات نه چګ دې ته دې چې په پلاني اجتهاد عمل کول منکو د مون نه به منم دا اجتهادي مسله ته پوه شو به مرهمه کړه سو پوه شوای ها اجتهادي مسایلو کې منکره نه دي چې د دلیل په اعتبار با راجه او مرجووی او یو خیال ده وای په مرجو قول عملو کا په کوچه خلقو کې جنگ را دي دا شپته د ټول نو ما وصول دي بدامه سړي د جنگونو د حلقینه متا نه څر کاوي ما حلق شم کوي زاروانه ټول د مولا د سرایږي د خلکو له وجود د پتی زوې د عمر د جنگي ختم پوکټا اګه له وجود بوله سمجه کرا خلک مګ مدي دې منورې کې مجلد نو ډېر خبره را بچیم را سره مشر په چېم راکرو قاری خذیفه سه بو نو باندې منورې چې په الهارو چې ویل ناشي زایونه جوړ کړیو ګور ناسه ما زموږ د پښتو خبرې جواب دی نو را پاشي د امام ځل تر موځه مسجد نبوي لا تم لګو رب او قاری خذیفه سه د لاړ مسجد نبوي مشر بشیر مو چې زه له اور سو بیا سم زه نه ما ډم درازا نا چرانه انه ما له شي بلد زي رسول یو غره مسجد له بيد د دن نه نه ما ار ته وي وي دې امين پتاه او ي په ماډير بدلي به کي په خبره وای دا ستا زو خواري او د مليانو خواري مهنت دي چې سنت اغله خو هغه ور جس تي چې جوړ کړه وی دې رباني بدلي چې امین امين پتاه وي کنه یو کدا خدمت په شروع کوه وي سنت سره مخالب دشمنان کړه نو هغه نشره هغه مه تاسو دې غریب ګناه نشي دي همینه دا په مولا خاري کوي یو سنت لبلک د منکراته غنته پټ کوره قاری محمد تہیب صاحب رحمت الله علی دا د دارلوګ دیوبن په مهتلمینو کې تیر شه خیر لیسره قاری محمد تہیب صاحب رحمت الله نه یو واقعہ ذکر کړي کوئی بره صغیر باندې د انګریزو حکومتو او دی او دوه ټانو څنګه راځي په او خروي مسله باندې یو ډلېږي چې به په تا هو وي بل بل چې پکاله راځي یو بل وټا ټول رابورت پکوش احلک پکې جین له لاړه ولځ څنګه ریس هغه څنګه تفوسو چې په سي ځنګري له چا په کوم چې زادای چې په پټه وای دامت دی پیغمبر سنتي ادا چې پتنی زوې دامت دی پیغمبر سنتي اغه وی دا دواړه دی سنت دی وې دی بیا څول هاوکا چې د جیل له له تاسو سره هدا کو نه دراودونه پرسته دا بیا مولیا نو څول هاوکا وې انګريز پی سره چې اورول هغه اورت وی چې تاسو قصول حقړي خو تاسو جیل نه نه راوځو ما حکم کو چې تاسو بجیل کیه خو پس به بجیل کیه پر امین بالجهر باندې مجل تن له ګمداستا سود نه سنت دی انمو پکالار امین بان جیل تا لیگم دامستاسو دنبی سمدتی یاو درهم امین مرحیستی امین بالجیدال تا دی جنگونو امین زپاگی تا سو چند تا لیگم نو دادرهم شیفا کی پیدا کرے فروی مسائلوں کی پکارتے چنظریہ چې وسیعوی ادی پلاغونا دمود ایمالی کی پاپا جی مولیان و پیریان نازی گا جامید پتا ہوئے نو مرحی نہیں سی او جداه علماء بیا حرم له نشل ته پیريان سره ځي ځکه چې پیريان تي راليو چالان جوړوي لږې دي دي او څوک ولا وې چې پتا او بکلي کې پیريان د عدالت پر باندې ولي لري ځکه البته را باندې می دی کی ان تک پوری کې چا چا کوزه کم ده نو پيو سم که ولاړي ته پيو سنت عمل کوي ته په بل کې دي په بل کې خو جګړې په څه کې ښتا ک چرتا یو مسلمان کول نو ته لازم وای چې باید خو ورځی زموږ د مليانو سټری کې ده یو یو استاد یو ځای کې شامل پتا هو وېد وایمه وی لري رولیزم بیا مې رولې را دې وړي په یوه خو پوي کې په خبره وای د ولا شوي وای را دې ولې وې ولې د دین خبري هي ویاثه اگر چې تفصیل بلب په خدا دي او یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج چې دین کې دنه نو څه نقصان نشته دا چې څوک په کاله را وای دین نو وته کدی کې ده اګه څوک په ثیل را وای دین نو وته کدی کې لري کو څوک ته ووته نو غسر سره څوک اخلاقه سره ولا دعوت ورکا امین وین سنت طریقه دا او احادیثو کې ډیر اجر راغلې ویکلکد امین موافقت د ملائکه چر چموغا امین وایو نو دغه وخت کې ملائکه وای دغه وخت کې سوي ملائکه امین وای دوی د چا د امین ویلو موافقت چې د ملائکه سره راش نو د مفکینی گناهونه والل ساتیا او معاف کی لکہ حدیث دے زموتاز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے اذا امن الامام فامنوا امام چھ امین ویند تا شموئے فانه من وافق تعامله تعامل الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه و ایدہ تا د امین موافقت چه د مالای خداغه سره راغه په اخلاص کې وقته کې د د مخکنی ګناهونه و إله علامین څخه آب معاف کی ا دې موافقت بارک علماء کې د موافقت څه بارا کوي نعلام با حافظ ابن حجر رحم الله و ای ان المراد الموافقه فلقان و پدی کولاو زمان کی موافقت راغے وایگر شیباز علماء ایدا موافقت فل اخلاص والخشو د اے اے موافقت فل اخلاص والخشو د پدی کی موافقت راغے نو الہ العالمین ب بنی وانه شکئ الہ العالمین پدی گناہوں نو معاف آمین ویل زمون د نبی علیه السلام ده سنت و نیو سنت دی ده اللہ حبیبم آمین ویل ورپسی بمقتدیانم آمین ویل اپا تیزا او پکلارا ویلو کی دوارو طرفتا نسوس راغلی دي حدیث کی راغلی دي د حدیث ده ده ابن ماجا او د مسند احمد ام المومنین آئیش رضی اللہ عنہ فرمائی که نبی علیه السلام فاصو سره يهود زمر حسد نکاي په بلشي حسد چې تاسو سره فاتحه نه پس امين وایي په دې حسد ده من قول امين وایدا څه کوي ډير ډير امين وایي دې په دې ډير حسد وکي نکاي سنت طریقہ دا چې د سورې فاتحه د ختمه دو نه پس امام او مقتديان دا شوي او دا ستاسو خدمت ماته کی درخواست دې مليته چې فرعي اختلافاتو کې څه وکړي برازه وي وې کله الله دې شیخ رحمت الله عليه و فرمایل وې کله يوالهنا الله ناراض شي د فرعي اختلافات ټول عمر دې پدې سش ټول عمر دې کارو سش هي اصولي کارو کوي دخل کو عقائد کوي خلک چېمات او بلااتو ن خللا شي خلک د فشا بې پرګې ن خللا شي کوه کبایردي معاملات پول تقریبا خراب دی د معاملاتو د اصلاح کوشش په کار دی نهمونږ د هغې په سووو په دی دا نرو ک را شو الله دمونږ تاسوو اواصولی طرقې سرهڅ کې بال بې کې فر اختافاتو کې مض مشهوره خبره ده. تا زمنور ولماونه مورې دلی د مفتي محمد بشیر رحمت الله علیه عامای ويغه وی طالب دی ومن لالا شاه شه بناس او وی را سره راسی دی ولې اوره جعفر عاشق شان ورشای کشمیر دی راځو ته او یمته کوس کو چې موږ یې را سي پریشان لاس اوې خافه پدې چټول عمر کې دیر کو چې دا احناف د علم مضبوطون او د نور کمزورې کول وام چې د دې په یو عام کار وې چې پوریږي په خبره باندې د عرب یو کمانډر ده اشاره هغوري اپ یو جما دی نسبته سره دی د ده علم حدیث خدمت کوي د حدیث شهید ک کار ده او دا چې شهید د کمې امام دلیم ده اې چې شرح وګوري چپایو جماعتی نسبت دیگه نشو نه ګټ دغه ګټ یو کس فائدنه پکې دی یو ډله فائده ده د دې داسه خدمت پکاره دی چې عمومي سوی د ټولې دنیا د مسلمانانو پای کې سوی خیر وي نو کوجی شوکه یا لامو اصولي تور سره تم کا ایسه باندې د کتب د پرزونو خصوصان تو فروئي مسائلو کې اگر کې دا کسران خلقی او بلطرف ندمرہ زیادہ ہے کئی چیپ فوری مسائلوں کی خلق کفرت رسولی او کسوک زیادہ زیاتې کئی نمون پا زیادہ کی راتوین دلی پکار تا ای معاملہ چال اپری خودل پکار دی ای اللہ تپری خودل پکار دی زمون دی سورہ فاتحہ کی او مسئلہ فاتشوا اگر زمون دی مشائق و بوین درجات دا ہدایت او درجات دا دولالت دا بروس درس کی زمون پکار یو خدای څخه د علماو نووریدل چې د هدایت درجات ذکر کړي یو ځمک د مشایخ ذکر کړي نو دای وي د هدایت سلور درجات یو ته انابت وایي انابت دا وي پرګ کیو مینا راشد الله دې دې کتاب الله او سنت رسول اهل حق او علماو ته سړې نو ده اناب سره هدایت نصیب شي نو ده هدایت پس ضرور دا مرتبه شي واکي نو ده استقامت مرتبه تورسي نو په استقامت کې چې لګيای نو وي سلوره په مرتبه دا ربط القلب پر زړه هدایت سمي پټاي سو مراتب شو ال اناب تو هدایت او او ربت القلب دیتو درجات ده هدایت زننگ مشایخو رحمہم اللہ بدہ سیوی پدی سورہ فاتحہ کی لیکو گو رہی دی انعبت مرتبے ذکر کڑی ادھ انعبت سارا هدایت لازم دے گو راعت راعت گو رہی سورہ راعت سورہ او آیات مبارک و گرید سور رعد ویشتم نمبر آیات و گرید یارلہ سمپارکی سور رعد رازی ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربهی پهقولولهري نوي هو کسان کفرو چې کاافردي لوله اونلا آمر رب هلی راډ لولی ل شي پهې في غبره ل السلام آیاتون یو موجز دمون د فرماایش مطابق مربوي د طر ف درب قل حبیبو فرمائے ان اللہ یدلو بین یشاؤ بے شک اللہ گمراہ کئی بیلارے کئی چالکیو غواری ویہدی ایلیہ من انام قرآن آبت سرا ہدایت تن لینے حتا سبور اچھالے چھل اللہ لار سمیل اولد دین و قرآن و یو دینی جماعت سرا مین باران دې کې دو الله دې هدايت لار قرآن جي ويهدي له او دي له ضمير چا ترا جي ره يا هو الله ترا جي ويهدي له ا عز وجل يا دي له ضمير نبي عليه السلام ترا جي ره يا دي له اسلام ترا جي ہدایت کی دیسلام طرف تا من انا ہر غچا تا یہ ہر غرزی اللہ طرف تا وګورنی نابت سره هدایت لازم کو وګری سورہ شورا کمد غشانیا ته سورہ شورا کې استم اپار ک راجی ایاتو گرئی داغی دیار نمبر ایاتو گرئی دسور شورا اگد ایات دے خودی اخری سے تونگ رئی اللہ یجتبی الیہ من یشا ویہدی الیہ من یونیم دیار لسم ایات شورا انا روا منو دو آیا دو بھائی ها اللہو یجتبیلے دیلِهِ زمیر دی توحید تراجیرے یا زمیر جلالِ شریف کیوئی ایلیہِ علت توحید عباد و علماء و ایلیہِ الله اللہ تراجیرے اللہ غورت ایدخپل ذاتِ آلید فارا یا ایلیہِ زمیر دی دی تراجیرے منیشاو چالے چخ و حشید وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن او هدايت کئ دخبل دل طرف تا مَن يُنِيبَ حَشَاتِ چِرک مِنَ عَابَدَة وَرَجُوِي دارم یو ګورای تاسو سوره حم ميم سجدا داس ریشتم پار ک راضی دې ما درجا دې ما درجه استقامت دې ایات بوری دیرشم نمبر اینا اللذین قالو ربنا اللہ بے شکاہ وکسام چوے لیدی ربزم اللہ دے ربنا اللہ بارد دیمان شرعنا ایمان راڑو ثم استقامو ابی آتر مرد پدیک لکشل ندا ده ده نفس ده استقامت مرتبه دا تتنزلو علیهم الملائکتو رانا جلیگی با پدوی پزن کدن کی ملائک او ده قبر نده پورتکی دو پا وقی ملائک پا خاوندانو ده استقامت الله تخافو ولا تحزنوا د چې الي ګيما او غم جنې او سلورم دي رب تل قلب لکھو غوري سوره كهف بل سم فرکي الله لا غاص اولياء کرام مبارکي فرمایلي دي سورِ کحف سوار لسن نمبر آیات مورین فرمائی وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مزبوت واله روسم د دوی پدلو نو ای او سوز وانا دی او ټول دنیا د کفر پتی روخیندا وګردو یوشوک شان چی حکومت لمخلو دري نو چې الله یې دې مضبوط کړي څنګه بودري ورابط نا علا قلوبهم او مضبوط کړي ومونګه غړونا د دوی اذ قاموا كمضبطوا على مروشته داغي فزرونو اذ قاموا كلاجودري دديو دبا بادشاہ روان دي او ورت حكم کله چنمادی بوثانو ته سجدی بکوي فقالو ندعون انا وليو الله ما مضبوط کنيو ربنا رب السماوات والارض ربز مغرب د اسمانو نو زم کو له لن ند و من ذونه هر کس نبر ابرو په حاجتونو کیما څه وا د یال الله نه الہن بل معبود او مددگار او کدا سمو کل لقد قلنا اذا شتطوا نمو مبداه واخی ویلی ده حقنا لري خبري فدا در توي اصحاب كه ده هدايت او مرتبه کي بلکل انتهاء رسيد لي او ابدري هم دي مرتبه تل سي دي نحم فاركي او يا تي مبارك او غريو لسم اغدري سو ديار دا دی مقام ترسی ذلیو چې پلنوui اللہ مज گھالے روते او. وګورای آیات مبارکة سور انفال یولس نمبر ای ر یو غشی کو من کله چې پټکړ تاسو لران نو عسا پر کالی چډه خو برا غلیواب تم منو او دایو امنو د الله د طرفنا ادله کوم او یو مثلا ذکر کوم او استاد دې درس سره تړ له کي میدان د جهاد کې کوم مومن مجاهد له خوب ورغه د دې تشکیلا او عراف وې هک قرآن بیانې کې دې ودو شو نو دې ته شتګي و تسو وې وکلم درس کې وې په ما سکينه نازل <سؤال> شو پای چې دا نه سګه سکينه را هغه بل معنی چې دې زده کو ا دې و دا کړي میدان کې وې ادا د لوی په حاضرای نه ښایي د شهادت خبرې او دمر مضبوط روانه چې بيغه ودي دی ميدان د دا جهاد کې پرګالي راتل د الله د مدد او نصرت سوی دخه وي ادا رو باندې جنگ د کفر او اسلام په نامه او الله له موته او ارذل قران د کتو توفيق دراګه اوسو نامون چلوار او عمرګري وي په د بدر په اړه رسول مسلمان کې مکرمین په منځ کې اولار د دې توې طریقه الهجرت هې سعودي حکومت ډېر تاریخی کارونه کړې د هاجیان او د زوګ څوک د پارا یو رودي د رسول الله د حجرت د لارې په څیر ګرځول تعالی وای راشه فن حاسې د کستان بي چې د مکه نه غلو نو مدینې ته پدې لا راهچې د دې څوې طریقه او دا د ملک فات په وخت کې جوړ شو او دا یو تاریخی کارونه کړ د مرجماتونو یې جوړ کړی شیخ سبا فرمایا مولانا محمد بن سمجان شیخ رحمت الله تعالی علیہ وای دا عبدالملک ابن مروان نفس په دنیا کې دمر مساجد چالي یو کیس مسجد هر جمعه دبل نسره د صبر چ ګوري عربو کې کمجدي زلخلیفہ ګوري کمجدي عائشہ ګوري کمجدي نبوی ګوري کمجید حرام ګوره د میقات د جوازونه کومو کتل دا ټول د دې شخص کار نو په خوا وبخلک دا حاجات د بدر پلار چې نو څنګه د بدر پلار نه نو د بدر جنگ چکه دی دا الله شاندارې کافر مخفیر اور رسید لوبوبانې قبضه او کا مناسب ځای وي صحاب کرام چرال رو بده سر ملاو نشوي او دیت یو داس شګې زې ملاو شو چې قدم پکې خښې دو نو باید صحابه سبب جهاد کې دی او د غسل ضرورت ده د سکلو بنوي نو لامنوبو وکمځي نه وي د تا خبره زين کې راځي چې سبات شهید شي نه تخو په حالت ته جون عبادت کې رب سر وسل کا ملاږي د تخالات او شفسي شیطان پر دې لپاره واستې الله مدد را. پا سباب جن کی. لو وور په دغه شپ باران وورې د چې س به جن کېيلو کمځ چې کل او باران وورېې خټې جوړي شي او په ش چې باران وورېږي ل خو په کې خدم دپارهځې جوړ شو نو برا جمعه شوی صحابه کرام ک را غصلونه وکل دی حال ذکر کوي خوب نه وررکلو د خم ټول دسپل فررس الله سلام نو د شوی هلته یو زمان د مې د بادار کې دا بازار په خاوي او شان علاقه پوستي پورا خار جوړ شوی یو سفر صحابه کرام او جوړ کو نبی دې سلام هيتا سو دلته اسه صحابه د حفاظت کول وکم ټول شيزان شو تاسو په مدینه مولاو ریته اپس الله الف زمږ رونه دې تاسو ریډه ربي نه د ویل سپته چې تاسو دشمن سره ملالي موهو کافي نه پسی روته د سعودي مسجد کمال کړي الفه یو خلج ما جوړ کړي اوسې مرته نو به مسجد العريش مسجدل څنی مسجد العريش آیا مرګلهم سرآځي راځي په دیلا ناغرانې امام پکې پاکستانې پاکستانې امام مستقلی کوې امام اندازه مواعيدو دي سي امام پکې مسجد العريش لو صاحب تو خوب نو ورځو الله خوب راوست اې زه یو غشیکم النواس کله چې پټکړ وللا تاسو لر په یوټې د خوب دی یو غشیکم زمیر فاعل الله تراجد اې زه یو غشیکم النواس کله چې پټکړ وللا تاسو لر په یوټې د خوب آمانتم منه دا یو او منو دله طرف نا وینزل علی کوم من السما ایمن رالیګلی وی پتا سود برنو ببارانی ورولیو لیو توهیرکم به چتا سفات کی دیو بو پزری ویذهبان عنکم رز الشیطان بوزید تاسو نا وسوسه الشیطان والی عَلَىٰ بالله خولوې کوم دا زمون موض ل استدانان دی او چې ستاسو پهځنو منګالې راولې تاره د هدایت آخرې پر طبې ترسی لی دی وجهګوره بدرید صاحابو تر ټولو تمفی شوی الهلا لمیل وی اعملو ما شتون پهېکت غ فرد لکوم ا بدرینو چې ش کوي ما ټول بخلیته تم ل باپه کته جولېر به ته علا کولوک کو یو سب ته هل اقدام او دې ظیر پهیو سب ته کې یادې او بوتته دا چې مضبوط کې پدې او ګورو سره قدمونه یاد وی هي دی دې ربط القلب ترازیل جوړ چې مضبوطی نو قدمم مضبوطی او جوړ نو دامونو ټولو په اله دارنګې وګورئ قصص د موسی عليه السلام مورم د هدايت په مراتبو کې ربط القلب مرتبه ترسي د لیوا شلم پارکی سور قصوص رازی او داغی آیات مبارک و بری لسم نمبر د موسیٰ علیہ السلام مور ده هدایت فا مراتبو کی آخر مرتبی ترسیدن و واسبح فواد من موسیٰ فارقا او گرزید لیوزر دمور ده موسیٰ علیہ السلام غن خالی د ارشي نه خای او سررف د خپل بچې فکره او دردو ان کات دا ان مخفف من په ف نهڅقيیلله او بشهکششان دا او کات میزدوه ل تووب دی چې سرګنوالی کړړوي په دی سره او ویلوي چې دا زما بچیر لولا اربتنا ار على قلبه ها کچر محمد مضبوط واله نو روسه دا غی فزنو لتكون من المؤمنين دلت ایمان کمعنا د تصدیق د معنای لغوی دا چی شید د تصدیق کو نګو نه د لا پوادی ور ان مومنین المرادنا دا جدا المؤمنان و نشیاء خد الهدایت اخر مرتبه ترتین لتاکون ور ان مومنین ششدا دی یقین او تصدیق کون کو نہ دار الله پوادی نسو مراتب فی الهدایت ها سو وای پشه ها یو ما خد تو ویلو خد دی به در په ژوند وای ځا ځایې سایده سیندکلې دی نو تا لا مې اېدي اې د دلالت ممراتی ویس اربع دی وګورایم ادا برو سدرشک په کار راځ سوخت گمراه کیږي لړوند به د نو دا دی شک ازالکو نشی دا اللہ پر حق یاد چاپا دعوت و تعلیم بانے نو دا شک بدل شي پا دولالت بانے گمراہی تی جوڑا شی نو دا دولالت چی سمودا دا سی زیادت پا کراغی نو د جدال جوڑا شی تیریا احل حق سره سر جنگی فخلم جنگی کی بحثنا مناظرہ کئ اپنا سند ذرر دو او دوجل کوشش کئ او سلورم مرتبہ ختم القل بس تجربه هر لگی ادا بدی ضرورت یوس سورہ بقرہ کې راځي ختم الله علی قلوبهم فتا هو الرسید سر وګره جدی نه مراتب شیل شی د مہر چ لگی دوی اول شک او د دې شکی زالې نو کړي له ګمراشه اډيري جنگو نکړو نو احله حق ته ډېر تکلیف رسول نو الله پس وروړ ته د گمراهي مهر له بولو دا درې ور الله په آیات کرا چې وکړو رسل دې شته ما فارق سورې مؤمن سورې غافر مور دوي آیات دې د سورې ااد دی د سر مومن څور دیر شم نمبر واللا د جا ااک یوفو اوبي شکاره اغلیو تاسوته ی سفلی هصله مرجلې مومن وئ د فران پهې سملی کې وزیران نازدي او غیر موسیٰ علیہ السلام دو جلو فی سلکی ولقد جاءکم یوسفو ویگور دین مخکی بی دی بسرت یوسف علیہ السلام راغلو من قبلو دین مخکی بالبینات پخکارو دلائلو موجزاتو فما زلتم فی شک عمیش ویتاسو پشک مما مم جاءکم بی ذا اغانچ رات لې کړي او تاسوت پاهيد کم دین نا حتا اذا هلک تردی چی یوسف علی السلام وفات شوو قلتم نتاس ویلیو لای ابعث الله من بعده رسولا هرګې ذرو بن لې گی الله فذ دنا د جملی دو مقص د با د کمی جملی بعضې و بلکل کارو که ژې نفس ببل کې غمبر دنیا ته را یو مقصد داره یادا یا دا چې یار بیا و داې نهدي راشي که نه چې ټول او د عدل نهډ کړی ټولې دنیا ق دهته غط تسی مه. او له قهر په زمانه کې وې یو وخورا کولو چا ورته کمزورې شي وې چې وګنې ماته دوی په تب څنګه لغي وې ګور هغه پسې م블اس مروړلې و او بیا نه مات د غوت نه او شي او بل نه مات راغلې مو صالح السلام داوم ګوره د غوت نه بیا و دې پسې من ارمان کوي حتا اذا لکہ تر دې چې هغه وفات شلې نلٰس نمروڑ القلتم تاسو دیو لای ابع اللہ من بعده رسولا هر کی زاون لگی الله پس دین بل پیغمبر کذا لک یذل اللہ دارنگ گمراہ کی الله ونھا وشالرا هو مشرف چغزیا ته کون کی مرثاب او د الله په دین کې شک کوي وګور شک سره گمراهي اوتवला الذين ذا گمراه او شک ان کي سوق دي يجادلون في ايات الله چې دایچ ګډې کې دحله حق سره دا لا پایا دونو کي بغیر سلطانن بغیر ددللنا اتاهم چې دا دلیل راغلي دي دويتا கه مقتن ډېره غسی خبره د عند الله پهنیز د الله ووعندله نه آمنو او پهنیز د ک ساو چې مومنادي قذا ل کاب الله ددارګېمهور لګ الله ع كللي متکبر مقببر جبار پهر یو سر دتهقببر کوون کې سر ہاں پوشوئی ترتیبو آ رہا ہے شاک راغے نور پسی گمراہی رالا گمراہی پسی جگڑ شون روکی او نتیجہ دیتاو رسیدا کذالک یدبع اللہم علا کل قلب متکبر الجبار ندا سلور مراتب دید د تابر اس درس کے مونت یوم اسلن ان شاء الله پاتش هوا ناکه تاسو شوق لرئ او وایو بیا او اوس وخت هم درس وایو بیا ان شاء الله اوس وو وخت هم دی نا و ان شاء الله سبا لوایو الٰہی العالمین ایمان کے یا الله خاتم مپ ایمان رب کریم ته خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې او ساتنه الله الالمین زمونږ زمونږ دې ټولو طلبای کرام طالباتو ذبی عوام چې دสาร نه ناشتي او ملګری خې په اراده چې تا کتاب کومځکو الله زمونږ ټولو سینې د قران د علوم د پار افرااده الله دا دکړه دې وی دې او ری دل دې د پاره دا ټول خوارې mehnatuno mung la asan ke الله په پورو پورو دین دتلو توفیق راکې الٰہی العالمین منګ تا زمو والدین و تا مشایخ و تا اصول فروع و تا مروج و اندو حاضرین و غایبین تا الله واړه اولی بناه نه باب رب کریم فاطمه ور دنیا کې چې کوم کې مسلمانان په پریشانو مصیبتونو کې وي تیرې پریشانې او مصیبتونه ختم کې اخلاص سره دعا وغواړي الله څنګه بیمار اندي کور نو کې، هسپتال نو کې، تو ورته شفایي کامله عاجل ورسوي. پازي ګارانو خصوصا درخاص کړي يا الله تو ول شفایي کامله عاجل ورسوي. رب کریم دچا دشمنی صرف غلئی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی الله دچا اولاد نشته کومل صالح اولاد ولول کی او دچا اولاد دی دوالدین او دسرغو یا خالې جوړ کی بی ګنا بندې وان الله دا بنده اخلاص کی الله زموږ دا دوره تفسیر او سمردینی خدمات شروع دي په خیر عافیت باندې اختتام تورسه اللہ حلال <سؤال> امی نظم دیتو لباو دلانگرد غیق و نا انتظام و فرمائے حدیق سوک منڈ ترلی و الله په بمال اولاد کی خیر و برکات و اچھے اللہ <سؤال> حماربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ و کنہا